It's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Què entenem per cos? Per cos entenem bàsicament un objecte material, una existència impura que conté el Déu que anomenem ànima ha arribat el moment de recordar la història, una història atacada de sant. La copdícia, l'avarícia, la gola, el desig carnal, les ànsies de grandesa, tots són anells derivats del fet de tenir aquest cos i mentre el conservem i continuarem atrapats. La gent, per tal de satisfer els seus desitjos, es continuarà alliurant el desordre. Aquest pas estem perduts. Desperteu-vos, ànimes. Ha arribat el moment d'abandonar el cos. Els membres de la Fundació Scratch de Migrants Electrònics són servents de Déu, disposats a guiar-te pel mar de l'electrònica, que s'estén fins a l'infinit i alliberar la teva ànima del cos al qual està lligada. Cerebral. Viva! De la, CBS. la Fundació Scratch continua ocupant els nostres titulars. Després de dictar l'Ordre de Recerca i Captura de Londres, el seu fundador, l'ISSP i totes les policies del Sistema Solar investiguen els domicilis dels eredits. Ordre demencial. Scratch. Hola, bona nit. Els adeptes d'Estrats, amb pesos pel lema, uneix a nosaltres i salvarem la teva ànima, estan protagonitzant una sèrie de suïcidis que... Els adeptes d'Estrats, per mitjà d'aquest job nou, dotat d'un dispositiu per al control de les zones cerebrals, analitzen els seus propis cervells. El creador d'aquest programa és Londes, el fundador de la secta. Mitjançant la digitalització de ment a partir de les zones cerebrals, introdueix les dades mentals de l'individu a la xarxa informàtica. Així, els seguidors de la fundació estan convençuts que poden subsistir com a ànimes en estat pur. I bé, professor, com sens dubte ja deu saber, l'Ondes havia estat un gran científic. Això, que assegura, és possible de debò? Bestieses, només és ciència-ficció. No puc afirmar que sigui impossible, evidentment, però personalment crec que... és una bestiesa. Doncs sí, ja fa dues setmanes que va marxar. Senyora, el seu fill no parlava mai amb el seu pare, oi? Potser això explicaria el seu comportament. Però no és un nano dels que fugen de casa. Potser l'han segrestat. Senyora, que escolta tot això que li estic explicant. Deu això. Últimament està de moda aquesta religió. Senyora, jo li pregunto. diu? Bona nit! L'article d'avui és ideal pels digis més sedentaris. Us presento el Power Digi. Quan accionem els rems, el Power Digi permet punxar discos sense parar de moure's. Així, doncs, per quin motiu va decidir fer-se en adepta? Miri, estava farta de viure només pendent dels deutes. I quan vaig sentir a parlar de les grats, vaig pensar que si renunciava al cos ja no em caldrien els diners. Oh. Ei, Jet! Un moment, gairebé ja estic. No vull dir això, vine. Eh? Perquè si alliberem la ment del cos, quedem lliures de qualsevol desig. Així doncs, eh? ja no És de increïble, per això últimament no li veiem el no pèl. Brain Trip! El programa de moda! Amb el nou programa Brain Dream, capaç de digitalitzar les zones cerebrals, podràs controlar voluntat qualsevol joc de qualsevol mena. El teu últim joc se't resisteix? Tot és massa complicat? Doncs honesta a nosaltres, el somni es farà realitat. Brain Dream! Esteu disposats a fer-me a costat i lluitar per aconseguir un reglament més saber que prohibeixi els programes nocius? Ah, ja està, meu. Bon profit a tots! Doctor Londes, buscat per homicidi. La recompensa és de 38 milions d'urons. Ara ho entenc. Per això la feix sense avançar, Jet. Pel que sembla, fa 50 anys era un neuròleg aminent. Però un bon dia es va creure que havia rebut la missió divina de salvar la humanitat. El cas és que es va lliurar en cos i ànima a la investigació per trobar la manera de conservar les funcions del cervell en qualitat digital. Des d'aleshores li havien perdut la pista completament, fins que finalment fa dos anys va decidir crear la fundació Escratch de Migrants Electrònics. I què és això? El nou grup religiós que ell mateix dirigeix. Una secta molt destructiva. Escolta això. Les funcions del cervell humà només són impulsos elèctrics dèbils. De manera que, si les digitalitzem i les reproduïm a la xarxa espacial en forma de programa d'ordinador, podrem subsistir com a ànima en estat pur. Què et sembla, Spike? Cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Cada minut que passa guanya més adeptes i en un sol dia se'n suïciden o en desapareixen un centenar, més o menys. Actualment la policia ja no sap què fer. Van perduts. Quina pinta! En vull més! Doncs ja no en queda. L'hem d'atrapar.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 Si sí, doncs també s'en vol fer adepte? Doncs, uh, uh, sí, però si està interessat, el primer que ha de fer és sometre's a una purificació espiritual. Uh, sí, és clar. Uh, però abans m'agradaria parlar amb el senyor Ondes. Saps on el podria trobar? Sí, naturalment. De debò. El paradís, és clar. L'Ondes! L'Ondes! Ha existit mai algú que es digui així? I tant que sí! Estic a les seves mans, Iaiu. Vostè és l'únic supervivent del seu equip de neuròlegs. Uh... Mm. Qualsevol dada em podria ser molt útil. Em sembla que hi va bé. O no hi va bé? Sí o no? Uh... Vostè també se'n vol fer adepte? Sí, però... Si està interessat, el primer que ha de fer és sotmetre's a una purificació espiritual. Molt bé, però voldria conèixer el senyor Londes per fer-li unes quantes preguntes relacionades amb aquesta ànima, o com es digui. On creu que el puc trobar? N'està ben segur que se'n vol fer adepte? Ah... I després de tot això, passem al nostre tema del dia, el doctor Londes de la Fundació Scratch. Una presa multimilionària. Doncs em sap greu informar-vos que no hi ha novetats. Com dius? Pel que sembla, tothom el busca, però no se sap on para. El podeu veure cada dia al canal de televisió de Scratch. Però no n'ha transcendit cap dada reveladora. I si realment existeix com ànima en estat pur? Però ens ha arribat una altra notícia molt important. Ah, sí? Quina notícia? Escolteu. Au vinga veigau. Aquest programa que durant tant de temps ha comptat amb el vostre suport i estimació, acaba avui les seves emissions. Proguet on patolla. Per culpa dels índexs d'audiència viatgia baixos. No ploris, Boru. A mi ningú no m'han aviat dit res. Res, espai, res de res. Jo tampoc no he esbrinat res. Res, res, res! Jo tampoc no he aconseguit fer parlar els adictes. Eh? És la fe! Eh? Què? Ei, la cosa pinta malament. Em sentiu? Així acabaré dient Déu de debò meus... Deutes! Tu encarrega't de la feina. I tu què? Què fas aquí, jugar amb tota aquesta canalla? Ja t'ho he dit! Ja t'he dit que si no faig cua no aconseguiré mai el joc Breaking Dream. Vols dir que et penses infiltrar la pàgina web d'aquest és l'única pista que tenim. A més, és possible que la fei hagi esbrinat alguna cosa, o sigui... Espera't, ja ha començat. Bé, endavant. Sí! Mm. Benvingut a la Fundació d'emigrants Electrònics. Si te'n vols fer i pots entrar directament. Si el que vols obtenir més informació sobre Scratch, tria una d'aquestes opcions. Has de passar per totes les pantalles. Ja hi farem. Per fer-te en introdueix ara les teves dades personals, si plau. Dades, dades, vola, bola! bola. Mm. Sant, carn i després ossos. En el moment que aquests es desintegren, la persona mor. Uh -huh. Què hi ha després de la mort? El paradís? l'infer, La transmigració de l'ànima? Aquestes coses no poden existir. Només són una excusa sense fonaments. Què passa? Eh? Però què passa? diferents plans de salvació espiritual els mancava una visió tan certa i tan clara com aquesta. Ànima, desperta! Ha arribat l'hora d'abandonar el cos impur. On és d'alta freqüència? acabat d'entendre, però sembla que... Ai, que està dotat d'un dispositiu capaç de bloquejar la ment. Si l'Ain no se n'arriba a donar i no m'hagués mossegat la càmera mateixa mateix... Series un adepte d'escratch. Sigui com sigui, haurem de prendre mesures. Ara em toca a mi provar de fer-me'n adepte. Eh? Ei, Spike, espera't! Els gossos també tenen cervell. Jo també ho vull provar. Si et converteixis en adepte, aquí continuaria investigant en Londres, eh? Uh... Vinga, continua. Ara mateix. Benvingut a la Fundació de Migrants Electrons. Si te'n vols fer... Vaja, això funciona, Edo. Eh, És increïble. No existeix ningú que es digui Londes. El seu currículum vitae, ho ha dit d'una altra manera, totes les dades que hi ha sobre ells són falses. I l'indret des d'on s'han dut a terme totes les operacions és aquest. La residència a les Bali. Ah. Au, anem, eh? Mm-hm... Ja eh? Em sap molt greu, però és que no està permès. Per visitar els pacients cal portar una autorització. O que potser venen per un assumpte testamentari? Però què diu? Miri, hem vingut a veure el germà bassó d'aquesta pobra criatura. El seu germà diu? Un nen tan petit, aquí? De fet, el nostre drama és molt llarg d'explicar. Només l'he adormit. Pots estar ben tranquil. Encara que sembla que la resta de caçadors de recompenses del món són morts... I quan, per fi, l'hem localitzat, hem descobert que és aquí. Pare! Per la meva filla ha estat un xoc terrible fins al punt que ha perdut el seny. Voldria que veiés el seu germà, encara que només sigui un moment. <tots> Molt bé, passi. Que Déu li aquí. Per què em penys els teus adeptes cap a la mort? Amb quina finalitat ho fas? Jo no obligo a ningú a llevar se la vida. Són ells mateixos els qui posen en pràctica, per voluntat pròpia, allò en què creuen. Per què creuen en Déu els homes? Per què volen creure? No resulta fàcil viure en aquest món corromput, de manera irremeiable, tot i així hi continuen vivint. Per ells no hi ha res cert, ho entens. No va ser Déu qui va crear els homes sinó en nosaltres els que vam crear eh? a ah. ell. I això? Estic fart d'aquest espectacle tan deplorable. Què esperes? Dóna la cara! No en tinc prou amb aquesta il·lusió falsa. En això tens L'home anomenat Londes no existeix en aquest món. Només és un personatge creat per la meva fantasia, una il·lusió fruit de les línies d'expansió. És el mateix dispositiu de les zones cerebrals del Brain Dream. Escolta, Edo, eh? talla la connexió del control d'ones cerebrals amb la xarxa. Sí. Però vés amb compte de no les seves constants vitals. Saps quin és alhora el pitjor i el millor invent creat pels homes? La televisió. La televisió, a través de les notícies que difon, manipula les persones i els fa perdre el sentit de la realitat. Avui dia, la televisió s'ha convertit en l'opi del poble. La televisió ha creat éssers humans que es deixen enganyar fàcilment per una pandemí com aquesta. Sembles una criatura. Què? Ets tu qui no aconsegueix distingir la realitat de la fantasia. Londes, si vols somiar, somia tu sol. Però... com goses parlar-me així? Com goses parlar de mi així? Però què fas, pare? Socors! No ho facis! No ho facis! Atura't! Però què fas? Malaïtxia! Prou! No ho facis! No m'eliminis! De què m'acuseu? Què que us he fet, fet jo? No, no! No hi ha dret! Per, per què? què? Només, només perquè, perquè jo malaïtxia tant de Tots haguéssim acabat com jo! No! No! No vull desaparèixer! No! No vull desaparèixer! No vull desaparèixer. Ronnie Söungen, ex pirata informàtic. Un noi que, els 23 anys, a causa d'un error mèdic, va caure en coma profund. No, ara ja no ets un jovenet, sinó un autèntic criminal. Spike, estic contenta de veure't. On sóc? <laughs> Al final, només era el somni d'una criatura. Sí, perquè l'única cosa que podia fer a la vida era somiar. Ara té un somni bonic, oi, Jet? Per nosaltres, els adeptes d'escratch, existim com a ànimes pures en un univers infinit. Hem apareix l'art de navegar per la gran xarxa de telecomunicacions. Per nosaltres, el cos és una presó, una carcassa massa estreta, massa fràgil, massa imperfecta. Cana-i-de-cure